Angalieni na mtuma mjumbe wangu na ya ataitengeneza njia mbele yangu. Na ebuwana mnaimtafuta atalijilia hekalulake kafla. Na yule mjumbe wagano wa mnaimfurahia, angalieni anakuja asema buwana wa majeshi. Lakini ni nani ya takestai mili sikuwe kuja kwake? Au ni nani ya takestai mama atakaponekana na yeye? Kwa maana yeye ni mfano wa moto wa mtu wa safisha ifetha,、e、ni mfano wa sabuni ya mtu wafuwa inguo. Nae, ata keti kama safisha ifetha、e、na kuitakasa. Nae, ata watakasa wana walawi, ata wasafisha kama zahabu na ifetha. Nao, watamtolea buwana zhabihu katika haki. Wakati ule, ndipo zhabihu za yuda na yurusalem zetakabopendeza mbele za buwana, カマガテカセクザカレ。ナカマガテカミヤカヤザマニ。ナミニタワカリビエニイリクウクウコナミニタワシャヒディムペシジュヤワチャウィナジュヤワザンゼ。ナジュヤワパウコワウォング。ナジュヤワ w ネ k オモエニャコワジュリワ。コワジュリアムシャーラワケ。ワモネアオンジャネナヤティマ。ナコンポトシャムゲニーアスパテハキアケ。 Wala hawani ogopi mimi asema buwana wa majeshi. Kwakua mimi buwana sinakigeugeu, ndiyo mana nini hamkuangamizo wa enyi wanawayakobo. Tokia siku za baba zenu megeu kaupande mkayaacha magizo yangu. Wala hamkuyashika, nirudie ni mimi nami nitawarudia nini asema buwana wa majeshi, lakini nini mwasema turudi kwa namnagani. ジェ、マナダム、アタムイビアムング、Lakini nini, mnanibia mimi、Lakini nini, mwasema, tu mekubia kwanamnagani、メニ bia ザカナザビ hu、Nini, melaniwa kwalana, ma namnanibia mimi、ナム、タイファイリ lote、Letenizaka k a m, m, imi, m il il ote, ani, i r i a l a n i イリキ ue mochakula k a t e k a y u m b a y a n g u Mkanijaribu kwenjia hiyo asema buwana wa majeshi mjue kama sita wafungulia madirisha ya mbinguni Na kwa mwagieni baraka hata isiwepo na fasa kuto shaula Nami kwa jirienu nitamukemia yei ala e wala hata ribu mazao ya arithienu Wala mzabihu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba Asema buwana wa majeshi な、またいふあよて、わたわいてにへり、まな、んたこわんちゃこぺんでざさ、な、せまぶわのまじし、まねのゆぬ、やめこわまぐむ、じゅうやんご、せまぶわな、らきににににににににににににににににににににに n ini ema,、uh、i ににににににににににににににににににににににににににににににににににににに a ににににに e にににににににににににににににににににににににに a にににに a ににににににに a に a にににに a ににににににににににににににに a にににににににににににににににににににににににににに u にににににに e に a にににににににに majeshi Na sasa tuasema ya kwamba unye kiburi ndio walioheri, na watendau uovu ndio wajengu wao. Na wamjaribio mungu ndio punyuao, ndipo wale walio mchabwana waliposemezana wao kwa wao. Nae buwana akasikiliza kaskia na kitabu cha ukumbusho kikaandiku ambelezake. Kwa ajili ya hao walio mchabwana na kulitafakari jinalake, Nao watakuwa wangu wa samabuano majeshi. Katika siku hile ni ifanyayo, namu watakuwa hazina yangu hasa. Nami ni tawachiria kama vile mtu wa mwachiria vio mwanae mwenyewe ya mtumikiae. Ndipo mtakaporudi nanyi mtapambanua kate wanyi haki na waovu na haki ya yeye ya mtumikiae mungu na yeye si mtumikia. Kwa maana angalieni siku hile inakuja. Inawaka kama tanuru, na watu wote onyikiburi na wote watenda uovu, watakuwa makapi, na siku hile inayokuja itawateketeza semabwana wa majeshi, hata haitawachia shina walatawi, lakini kwenu nini mnaolicha jinalangu, juala haki ilitawazukia, lenye kuponya katika mba wazake, nanyi mtatoka nje na kuchezacheza kama ndama wa mazizini. Nanyi, mtawakanyaga wa ovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za migu yenu katika siku hile niifanyayo asema buwana wa majieshi. Ikumbukeni, itoratia Musa mtumishi wangu. Niliomuamuru huko horebu kwa jili ya Izraeli wote, na Amri na hukum. Angalieni, nitawapelekea Elia na B, kabla haijaja siku hile ya buwana. Iliokuu na kuogofia. なえ、あたいげうざ、みおよやばば、iwaeleke b a b な、zao. やわとと、いわえれけ e i o, i I n i k a i p に g a にかい i a k に a lana.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 Iki simamio na Dennis Mpagaze na Ananias Edgar tunajivunia watu yao wengine tu wambao amethubutu kufanya kazinasi na kupata mradiyeshomzuri wakile wana chofanya. Huduma zetu nutoenge nesaidi omakalaza wasifo yani profile kuwa tubinafsi out of city. Matangazo yabia shara makunga mano yadini balimbali na mengi neyomengi. Lakini pia kutenge nesaidi omakalama lomuya shereza ndoa send off na mikutano balimbali.